«І хочеться вам бабою, як калиною, бути?» Вимушено, присилувано весело, отказала Катря, розкрутила рукою свого скарпучого зінгера. «Ти ж познаєш, що скопи завжди беруть верхній сніп, а не нижній дочко. Вже сімнадцяти літок заміж розбирають. Уже твої ровесниці тітками називають синів і дочок заміж споряджають. А твій сніп зі споду лежить. Полотна мені не шкода, але якби тато почав сікатись з того, я його тобі не давала. На більше Катерини не сподівалась. що ніколи так рівно і красиво не бігла в неї зінгерівська стрічка по полотні. Нитка аж співала, проходячи в голки, притьмом дошила материну сурочку, прикрасила глибокий виріс на шиї червоною каламайкою, обкидала зеленим хрестиком поділ і, не криєчись, добула, за старого дзеркала недомальований портрет Тетяни, колишньої Никонової жінки, яка не добула в Никоне медового місяця. Морозяної ночі втекла від нього босоніж, у самій лише спітній сорочці. Втекла назад до своєї хворої матері Ульки Бахмачки, що важко на всю загреблю бухикала в холодній хаті. То було нечуване досі в Богданівці зухвальство, Повторити яке за 57 років нового століття так ніхто і не спромігся. Тетяна живе при матері, почепивши в покутці над образами свій весільний вінок, на якому потиху линяють строкаті стрічки. З нейконом Тетяна вітається, ходить до його нової жінки Харитини, позичати си та шатківниці для шаткування капусти. Носить точити ножа на великому точильному камені, що обертається від вітряного млина, позичає іноді прятку, хоч прятка її власна, з того приданого, яке вона колись принесла Никонові. Харетина приязнилась з Тетяною ще в дівоцтві. Навіть раяна Тетяні виходити заміж за Никона, бо після того, як йому відмовила Катерина, він чотири роки жив у Києві, вивчився на механіка трамваїв, мав диплом і першим в історії цивілізації Богданівки – провів у село електричку. Ще в 24-му році він впрягав корову в шлею, пускав її по колу по подвір'ю, і поки ходила мешаста корівчина із землянисто-зеленими, як полива на боками, на печі в Никона горіла маленька електрична лампочка, на яку сходилось подивитись усе село. От тоді Никін став найпомітнішим парубком у Богданівці, хоч і мав чималий ганч. Ліве око було сонячнішим, але з великим, як заклепка більмом. Праве було чисте, стокаре, але похмуре і неприязне. По вечорах електрична лампочка якось ще більше підкреслювала це його вроджений недолік. Микін привіз поїздом до Яготина купу всякого старого залізяча з київського трамвайного депо. Цілий тиждень перевозив із Яготина до Богданівки те залізо, Високим татовим конем, який здох із переляку, почувши пронесливий гудок паровоза. Це сталося якраз тоді, коли Никін повантажив на воза останній металевий дріпісок і пішов розраховуватись із старим, засмальцьованим у чорнилий мазут німцем-залізничником, який у 18-му році здався в полон грудасті з широкими пухкими стегнами українці. Вона заскочила його звилами. Коли вояка сидів у нужнику з кукурудзині з нічев'я, цілився своєю пукалкою в її найкращу курку галаганку, що несла яйця з двома жовтками. Курт без опору здався тоді в полон. Відбув кілька днів неволі на теплому запічку, полагоди молодиці старого настінного годинника, замість єдиної дерев'яної засувки вставив усі двері хитромудрі німецькі замки. Потім удосконалив самогонний апарат привчив ходу плями стольоху їсти двічі на день у точно визначений час, поробив лавчини під кожним деревом у саду, відучив молодицю від щовечірній сусідських посиденьок, зате неділю змушував одягти найкращу одіж, напарфумитись, підвести чорним олівцям бруви, почистити колючою щіточкою зуби, наваксувати репуті чоботи, обережно брати курта під праву руку і поволенки розгулювати по сільських вулицях. До тих прилюдних гульок він привчав свою молодицю лише тоді, коли отямився, що фронт давно відкотив за Житомир, що він давно знятий з інтендентського обліку своєї частини і взятий на постачання грудастої та стегнистої палашки, яку він лагідно називає «пауляшка». Палазя вивчила кілька деручких німецьких слів, і з вдячності за це Курт зненацька заговорив її мовою. Коли курт удосконалював найдревніший винахід українців, простору піч, що займала половину кімнати, під ворітьми пауляшки зупинилась даренчлива бричка, з якої вискочив без руки голова йоготинського тинського ревкому Антон Чорниш і запропонував куртові.